Halló, halló! Kedves barátaim! Vezérigazgatók! Elnökök! Felügyelő bizottsági tagok! Képviselők! Alpák! Kedves tb-írtók! Már csak párat kell aludni és nyilvbe ütünk egy olyan üzletet amilyet ez az ország még nem látott! <Szorítan> él! Aki havonta tízezreket penget ki. Önöknek, barátaim! Ilyen fogásunk még nem volt! Igen! 10 ügyfél. És még a pénz beszedésében sem fog, kell foglalkoznunk, mert ezt az APEC elvég. Még a kórházak fejlesztésére sem kell költenünk, hiszen az továbbra is az állam feladata lesz. De kérem, kérem. Van mindennek árnyoldala is. Nem nettó nyereségről van itt szó. Komoly veszteségeink is lehetnek, amikor ki kell majd fizetnünk mindenféle orvosi kezeléseket, vizsgálatokat, Mi, beavatkozásokat, bizony. En, hát ennek sajnos különböző okai vannak, de egyet most megígérhetek. Racionalizálni fogunk! Ez az Ideje a és Legyünk őszinték emberek! Mire jó egy nyugdíjas? Miért nem mondjuk, hé hey, öreg, bár semmi hasznot nem hozol a gazdaság számára, ideje lekopni? Hogy van? Ha drága műtétekre fizetjük be a nyugdíjat. akkor fontos fejlesztésektől, beruházásoktól, vonjuk el a gazdaság pénzét. Mondd is elpotkodsz pár évben belül, nyuggen! Minek fizessünk a kezelésedre! <tos> Bocsánat, ér, ér, azt akarom csak mondani, a hogy akinek nincs pénze a gyógyulásra, az miért lesz beteg? Ügyörgöm, megelőzés, tessék rendesen felöltözni, hogyha hideg van már abban a szobában. Én is jól felöltözöm, látják pedig egy múzeumban utazom. Az idősektől és a fogyatékkal élőktől szemléletváltást vár el a magyar társadalom. Én van, én van. Tovább nem tartható fenn az a társadalmi igazságtalanság, ami ezen embereknek a megtermelt javakból való, aránytalanul nagy részesedésében ölt testet. Arról nem is beszélve, hogy mindenféle mondva csinált, indokkal, orvoshoz fordulnak, még szerencse, hogy mi biztosítok, ö, akarom, ö, akarom mondani, ö, pénztárak, igen, hát pénztárak vagyunk, pénztárak, De megjegyezni, pénztárak. De, hát, jó, jó, az a lényeg, hogy az a szerencse, hogy, hogy, hogy mi pénztárak fogjuk fizetni az orvosokat, akik valószínűleg tudni fogják, hogy mi a dolguk, Helyenek. és, és ki a főnek bizony, ott a pont. Nem vagy a főnök! Amin. Kedves barátaim! Számomra nem csak az egészség fontos, hiszen ismernek már, hanem a környezetvédelem is. Vegyük például a dzsungeleket. Ott a szabályok viszonylag egyértelműen rendelkeznek, az erősebb megeszi a versenyképtelenebbet, és nézzék meg, milyen szépek, milyen nyugodtak és boldogok békések ezek az ősertők. Kéne, mi Hiszen voltunk bennét annyian szafarizni, mondjuk. Két hete volt. Az állatvilágban nincs se nyugdíj, se közegészségügy, se munkanélküliségé, se a többi baromság. Végse hallottam még egy állatot, sem panaszkodni! Na hát, ilyen ki kiegyensúlyozott lesz a mi társadalmunk is, ha végre szétlépjük a szolidaritás bénító foghálóját. Éljen az erősebb, pusztuljon a férgese! Éljen! Éljen a szociál Dárvin Igen. na Éljen! a Barátaim! Barátaim! Nekem is, nekem is fájó pont a garanciák. De kedves barátaim, ne ijedjenek meg, nem kell ezt túl komolyan venni. Hisz Önök is tudják, hogy egyszer minden garancia véget ér. Mihály Péter barátunk, a tévéreformunk reformunk egyik kidolgozója, nagyon jól tudja. Az Állam bizottság jelentésében a következőket írta le. Csak akkor van értelme több biztosítót működtetni, ha ez belátható időn belül, egy rövid egy-két éves átmeneti periódus után együtt jár az egységes egészségbiztosítási csomag további differenciálódásával, megbontásával is. Ha minden biztosító semmilyen módon sem differenciálhat ha biztosítottak a biztosítottakat terhelő díjak tekintetében, akkor a további átalakításokat nem szabad megcsinálni. Kicsit módosítva a jól ismert szólást, gúzsbakötött táncosokkal nem érdemes táncversenyt csinálni. <hállam> Barátaim, Péter, ez a mi fiú. Jövőbeli vezérigazgató. Péter. Látják tehát, hogy gondoltak ezek ránk is. És nem lesznek öröksös garanciák. Higgyék el, később fogjuk lobbizni azt is, hogy csökkenjen az alapellátási csomag. Igen, igen, igen, ez a, nem kell félni! A TB piacosítása. Dotybiznész! 10 millió ügypél haviszámla, APEC beszede is a sátutalja. nem lesz itt szolidaritás! Jó lesz nekünk! Jó lesz, lesz ők! Jó lesz nekünk! Jól Jó lesz nekünk! És ezért kérjük a kormánypártok kitartását, és azt üzenjük a parlamenti patkóban ülő barátainknak! Szavazzanak igennel a TV reformra, és ne kételkedjenek! A patkó valóban szerencsét okozni! Éljen a TV reform! É! Éljen a profit! É! Éljen azok, akik megtehetik. Az egészségesek, a fiatalok, és a sikeresek! Peter, Viktor, a mi barátunk! Ék, ék.